12. Жителям передньої половини наказали повернутися до своїх кімнат і не виходити Якщо хоч когось зловлять у коридорі, жорстоко покарають Сили безпеки інституту загалом складалися з чотирьох людей, включно з самим Стикгаузом Двоє були у містечку інституту, вони швидко прибули, скориставшись доріжкою для гольфкара Яку люк, на думку Марін, мав би знайти, але збився з маршруту менш ніж на сотню футів Третя членкиня групи Стикгауза перебувала в Деннісон-Рівербенді. Стикгауз не мав наміру чекати, доки вона з'явиться. Денні Вільямс і Робін Лекс із загону Рубінових були на місці. Очікували нового завдання, тож залюбки погодилися на місію. До них приєдналися двоє здоровили – Джо Брінкс і Чед Грінлі. «Малиї з соти», – сказав Денні, коли його нашвидкоруч організована пошукова група зібралась і їх ввели в курс справи. «Той, якого ми доставили минулого місяця?» «Так», – підтвердив Стекгаус, – «малий з Міннесоти». «Кажете, він вирізав локатор собі з вуха?» – запитала Робін. «Радше відрізав шматок вуха, мабуть ножем». «Ну все одно, це ж яйця треба мати», – сказав Денні. «Його яйця в мене будуть, коли дістанемо його», – сказав Джо. «Він, може, й не б'ється, як Вільгольм, але має в очах той погляд – пішли всі нахуй». «Він найпевніше блукатими лісами загубиться так, що кинеться до нас в обій, коли ми його знайдемо», – сказав Чед. Він замовк. І «Якщо ми його знайдемо? У лісі дерев багато. У нього кровотеча з вуха і, мабуть, по всій спині від того, як він проліз під парканом», – сказав Стикгаус. «На руках, напевно, теж. І тимем за кров'ю, наскільки це буде можливо». «Було б непогано собаку мати», – озвався Денні Вільямс. «Бладхаунда якогось чи старого доброго блутіка?» «Було б непогано, якби він взагалі звідси не втік», – додала Робін. «Під огорожою про Ліста?» Вона ледь не розсміялася. Тоді побачила виснажене обличчя і шалені очі Стегауза і передумала. Рейв Пулман і Джон Волш, двоє охоронців із містечка, щойно прибули. «Ми його не вб'ємо, це собі затямте, але засмажимо його до півсмерті. Малого сучого потроха, коли знайдемо!» «Якщо знайдемо», – повторив доглядач Чед. «Знайдемо», – відповів Стекгаус. «Бо якщо ні, мені каюк. Усьому цьому містю каюк». «Я повертаюся в кабінет», – озвалася місіс Сіксбі. Стекгаус ухопив її за лікоть. «І що робитимеш?» «Думатиму». «Добре, думай скільки завгодно, але жодних дзвінків. Домовилися?» Місіс Сікс بي глянула на нього з презирством, але те, як вона кусала губи, показувало, що вона, мабуть, також боїться. Якщо так, то страх полонив їх обох. Звичайно, та, повернувшись до кабінету, благословенної тиші кондиціонованого кабінету, вона зрозуміла, що думається важко. Очі постійно тягнуло до замкнутої шухляди столу. Так, ніби всередині не телефон, а ручна граната. 13. Третя година дня. Жодних новин від групи пошуку Люка Елліса в лісі. Комунікації багато, але новин жодних. У весь персонал інституту повідомили про втечу був Аврал. Деякі приєдналися до пошуковиків, інші прочісували містечко інституту, обнишпорювали всі порожні житла у пошуках хлопчика чи принаймні його сліду. Задіяли весь особистий транспорт. Гольфкари, якими персонал іноді користувався, усі були на місці. Позаштатних спостерігачів у Денісон-Рівербенді, включно з двома членами невеликого місцевого поліцейського відділку, повідомили і надали їм опис Еліса, але його ніхто не бачив. А от стосовно Альверсон, новини були. Йонідіс виявив ініціативу і хитрість, на яку Джерсі Саймонс та Енді Феловз Айтішники були просто нездатні. Скориставшись спочатку Google Earth, а тоді додатком локатора на телефоні, Зік зв'язався з сусідкою Альверсон у верманському містечку, де колишня працівниця мала дім. Він представився сусідці агентом служби внутрішніх доходів, і вона повірила, без жодних ознак стриманості, якою начебто відомі Янки, вона розповіла йому, як Морін просила її побути свідкою під час підписання деяких документів, коли мов останнє була вдома. Також там була присутня юристка. Документи були адресовані кільком колекторським агентствам. Юристка називала документи вимогою про ПП, що сусідка правильно потрактувала як припинення порушення. «Ті всі листи стосувалися кредитних карток її чоловіка», – переповіла Зікові жінка. «Мо не пояснила, але й не треба було. Я ж не вчора народилася. Вона просто розбиралася з рахунками того лабуря. Якщо СВД може її за це засудити, то вам краще ворушитися швидше. Вона виглядала дуже хворою». Місіс Сіксбі подумала, що вермонська сусідка все правильно зрозуміла. Питання в тому, чому ж Альворсон вчинила саме так? Це наче в ліси з дровами ходити. Весь персонал інституту знав, якщо в них виникнуть будь-які фінансові проблеми, найчастіше через азартні ігри, вони можуть розраховувати на позики під майже нульовий відсоток. Цю частину пакета пільг пояснювали всім новим працівникам під час вступного інструктажу. Насправді це зовсім не пільга, а захист. Людей у боргах можна переконати розповісти таємниці. Простим поясненням такої поведінки була гордість. Можливо, у поєднанні з соромом через те, що нею скористався чоловік-утікач. Але Місіс Сіксбі це не подобалося. «Жінка вже бачила кінець тунелю і, мабуть, знала про це. Вона вирішила вмити руки, а взяти гроші в організації, яка її заплямувала, погано. Це більше скидалося на правду чи, принаймні, щось ближче до правди», – вписувалось у слова Альверсон про пекло. «Та сука допомогла йому втекти», – міркувала місіс Сіксбі. «Звичайно, вона ж мислила про спокуту, та розпитати її про це я не можу, вона сама подбала». Авжеж, знала ж бо наші методи, то що мені робити? Що робити, якщо той надто розумний на своє нещастя малий, не знайдеться до заходу сонця? Вона знала відповідь, і Тревор також знав, доведеться дістати нульовий телефон із замкнутої шухляди і натиснути всі три білі кнопки. Шепелявий чоловік підніме слухавку. Коли вона скаже, що один з мешканців утік уперше в історії інституту, посеред ночі зробив підкоп під огорожу, що той чоловік відповість? «Господи, мені дуце шкода. «Так оце погано? Не хвилюйтеся. «Ага, вже!» «Думай!» – говорила вона собі. «Думай, думай, думай! Кому та не здала покоївка могла розказати ще?» «Як на те пішло, кому міг розказати сам? Блять. Блять. Це ж було просто під її носом, відколи вони дізналися про ту діру під огорожою. Місся Сіксбі випросталася в кріслі, широко розплющила очі, викинула нульовий телефон з голови вперше, відколи Стекгаус повідомив, що сліди крові зникли за 50 ярдів від огорожі. Увімкнула комп'ютер і знайшла потрібний файл – Клацнула, почало відтворюватися відео. Альверсон, Еліс та Діксон стоять біля автомата з їжею. «Ми можемо тут говорити. Тут є мікрофон, але вже роки не працює». Говорив здебільшого Люк Еліс. Переймався за тих двійнят і кроса. Альверсон заспокоювала його. Діксон стояв збоку, майже не говорив, лише чухав руки і смикав ніс. «Господи Боже!» – був казав Стикгаус. Як хочеш поколупатися, то колупайся. Лише тепер, переглядаючи це відео крізь призму останніх подій, місіс Сіксбі усвідомила, що відбулося насправді. Вона закрила ноутбук і натиснула кнопку інтеркому. «Розалінд, мені потрібен малий Діксон. Нехай Тоні з Вайноною приведуть його сюди. Зараз же...» Чотирнадцять Ейворі Діксон, одягнений у футболку з бетменом і брудні шорти, з-під яких визирали подряпані коліна, стояв перед столом Місіс Сіксбі, дивлячись на неї переляканими очима. І без того малий, тепер звайноною і Тоніо Бабіч, він виглядав не на 10 років, а радше ледве дотягував до першокласника. Місіс Сіксбі обдарувала його блідою усмішкою. «Мені варто було дістатися до вас набагато раніше, містер Діксон». «Мабуть, втрачаю хватку». «Так, мем», – прошепотів Ейвері. «Тож ви погоджуєтеся? Думаєте, втрачаю таки?» «Ні, мем». Ейвері облизав губи, ну хоч за носа не смикає сьогодні. Місіс Сіксбі нахилилася вперед, склавши руки. «Якщо так, то тепер мої помилки позаду. Будуть зміни. Але найперше і найважливіше – найнагальніше – це привезти Люка назад додому? «Так, мем». Вона кивнула. «Ми погоджуємось, і це добре. Гарний вчинок. То куди він пішов?» «Не знаю, мем». «А я думаю, знаєте. Ви зі Стіві Віплом засипали яму, крізь яку він утік. Дурна ідея. Варто було облишити її». «Ми думали, її зробив бабак, мем». «Маячня!» «Ви точно знаєте, хто її викупав. Ваш друг Люк. Отже...» Вона поклала руки на стіл і усміхнулася йому. «Він розумний хлопчик, а розумні хлопчики просто так у ліс не кидаються. Про під огорожую, напевно, була його ідея, але йому потрібна була Альверсон, яка б описала територію по той бік. Вона давала тобі вказівки, одну за одною, щоразу, як ти смикав ніс». Просто вкладала їх тобі у маленьку талановиту голівку, правда? Пізніше ти переказав усе Елісу. Не варто це заперечувати, містере Діксон. Я бачила відео вашої розмови. Там усе видно. Як, якщо ти не проти, що стара дурна леді пожартує, оце я зараз зніс у вас на обличчі бачу. Мені варто було раніше здогадатися. І Треворові, подумала вона. Він також це бачив і також мав зрозуміти, що відбувається. «Якщо, коли це закінчиться, від нас вимагатимуть розлогої відповіді, наскільки ж сліпими ми здаватимемося? Тому розкажи мені, куди він пішов!» «Я справді не знаю. А очка ж у вас бігають, містер Діксон. «Так у всіх брехунів! Дивіться мені в очі!» «Інакше Тоні викрутить вам руку за спиною, і це болітиме!» Вона кивнула Тоні. Той ухопив Ейвері за тонкий зап'ясток. Ейвері просто подивився на неї. Це було важко, бо її обличчя було тонке й страшне, зле обличчя вчительки, яке наказувало «Розкажи мені все!» Але він не відвернувся. Сльози наповнювали очі і котилися по обличчі. Він завжди був плаксієм. Дві старші сестри називали його Плакса-Вакса, а на шкільному майданчику на перервах він постійно ставав чиєюсь боксерською гручою. Тут майданчик був кращий. Він сумував за мамою і татом. Дуже сумував. Але тут у нього принаймні є друзі. Гаррі його штовхнув, а потім вони подружилися, доки Гаррі не помер. Доки вони не вбили його однією з тих їхніх дурних перевірок Ша і Гелен зникли Але нова дівчинка Фріда гарно з ним погодилась і дозволяє вигравати в коняку Лише раз, та все одно І Люк, він найкращий з усіх Найкращий друг, який коли-небудь був у Ейвері «Куди Альверсон наказала йому йти, містере Діксон? Який був план?» «Не знаю». Місіс Сіксбі кивнула Тоні, який викрутив руку Ейвері йому за спиною і підняв зап'ястя ледь не до плеча. Біль був нестерпний. Ейвері закричав. «Куди він пішов? Який був план?» «Не знаю». «Відпусти його, Тоні». Тоні так і зробив. Ейвері впав на коліна, плачучи. «Дуже болить. Будь ласка, не робіть так більше. Прошу вас». Він хотів додати «Це не чесно». «Та хіба цим людям важить, що чесно, а що ні? Для них це порожнє слово». «Я й не хочу», – сказала місіс Сіксбі. Невелика частка правди в цих словах була, в кращому випадку. Більша правда полягала в тому, що роки, проведені в цьому кабінеті, призвичаєли її до болю дітей. І хоча табличка в крематорії не бреше, вони справді герої, хоч який вимушений їхній героїзм, люблячи деякі з них пограти на нервах. Іноді аж до того, що в когось ці нерви здають. Я не знаю, куди він пішов, правда? Коли люди додають правда в кінці, це означає, що вони брешуть. Я на цьому зуби з'їла, мене не надуриш. Тому кажи, куди він пішов і який був план? Не знаю. Тоні, підніми його футболку. Вайнона, дістань тазер, середня потужність. Ні. Ейвері кричав, намагаючись вирватися. Тільки не шокер, будь ласка, не шокером. Тоні вхопив його за талію і підняв футболку. Вайнона піднесла шокер Ейвері до пупка і ввімкнула його. Ейвері запискотів, ноги почали смикатися, на килим полилася сеча. Куди він пішов, містере Діксон? Обличчя хлопця вкрилося рожевими плямами. З носа текли соплі, темні кола обрамляли очі, він обмочився і все одно малий виродок упирався. Місіс Сіксбі не могла в це повірити. Куди він пішов і який був план? Не знаю. Вайноно, ще раз, середня потужність. Мем, ви впевнені? Тепер трохи вище, якщо можна, під сонячним сплетінням. Руки Ейвері стали липкі від поту, тож йому вдалося вирватися з хватки Тоні, від чого псяча ситуація ледь не стала ще гіршою. Він би кинувся бігати по кабінету, ніби загнана в гараж пташка, перекидав би стільці і відбивався від стін, але вайнона поставила йому підніжку і за руки підняла на ноги. Тож цього разу Тазер використав Тоні. Ейвері закричав і обм'як. «Він відключився?» – запитала місіс Сіксбі. «Якщо так, покличте лікаря Еванса, щоб вколов його. Нам потрібні відповіді якнайшвидше». Тоні вхопив Ейвері за щоку, що була пухка, коли вони зайшли, але тепер ніби схудла, і викрутив. Очі Ейвері миттю розплющилися. «Ні, не відключився». Містер Діксон, ці страждання дурні й не потрібні», – говорила місіс Сіксбі. «Розкажіть мені те, що треба, і все припиниться. Куди він пішов?» «Який був план?» «Не знаю», – прошепутів Ейвері. «Я правда, правда, правда...» «Вайнону, будь ласка, спусти містерові Ейвері штани і вдар його тазарем по яєчках. Повна потужність!» Хоча Вайноні було так само легко бити нахабних мешканців, як і дивитися на них, ця команда її, очевидно, не втішила. Проте вона потяглася до паска штанів хлопця. Тоді Ейвері зламався. «Добре, добре, я скажу. лиш не бийте мене більше струмом. Ви полегшите справу нам усім». Марін сказала йому йти через ліс. Сказала, що він може натрапити на доріжку для гольфкарів, але все одно варто йти прямо, навіть якщо не знайде. Вона казала, що він побачить вогні, особливо один, яскраво жовтий. Сказала, коли він дістанеться до будинку, нехай йде уздовж угорожі, поки не побачить шарф, прив'язаний до куща чи дерева, не пам'ятаю Там буде шлях за ним чи дорога, цього також не пам'ятаю, але також сказала, що так він прийде до річки, там мав бути човен Він спинився, місіс Сіксбі кивнула і лагідно всміхнулася йому, проте її серце билося з швидкістю Щойно вона почула одразу і хорошу, і погану новини. Пошукова група стекгауза може припинити плутатися в лісі. Але човен. Еллі дістався до річки, і він випередив їх не на одну годину. «А що тоді, містер Діксон? Де, вона казала йому причалити? У Бенді, так? Денісон Рівер Бенді?» Ейвері похитав головою і змусив себе дивитися прямо на неї з широко розплющеними очима, сповненими переляканої чесності. «Ні, вона сказала, що це надто близько, і щоб він тримався річки аж до Прескайла». «Дуже добре, містер Діксон, можете повертатися у свою кімнату. Але якщо я дізнаюся, що ви збрехали, у мене будуть проблеми» договорив за неї Ейвері, тримкими руками витираючи сльози зі щік. На це Місіс Сікс щиро розсміялася. «Читайте мої думки!» – сказала вона.